ska stan Över tid och tänka och ut. Hej och välkommen till poddavsnitt 25 Vi sitter här som vanligt i Mats på söder Med inspelningsapparaturen framför oss Och med humöret på topp vi är glada som lärkor, helt enkelt. Hur har veckan varit? Jo, tack. Huvudet upp och fötterna ner. Jämna plågor skulle man kunna säga. Hur har det varit för dig då? Tackar som frågar. Bara bra. Förkylningen börjar att släppa och min pollenallergi börjar att lätta. Det finns hopp om livet med ja. andra ord. Vad tycker du om att det har blivit varmare? Det passar mig som handen i handsken. Jag gillar när det är varmt för då behöver man inte så mycket kläder. Mm, det gillar jag också. Hur har det gått med renoveringen där hemma? Jo, jag tackar. Det går bara bra. Snickaren kaklade köket i veckan Så nu är det bara elektriken och målaren som ska göra sitt Är du nöjd med hantverkarna? Ja, det är jag verkligen Det är hantverkare som kan sitt jobb Jag gillar folk som är duktiga Precis som farbror Ipa är klarar inte nu nu Precis som farbror Ipa. Ja, ja han är också duktig och, och rolig. Ja, det är han verkligen. Dubbelrolig. <gör> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Och, och rolig. Ja, rolig. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Är det, det ett dubbelavsnitt idag? Nej, mm. det är ett enkelt. Precis som vanligt. Har vi någon gäst med oss då? Nej, det är bara vi två. Också det precis som vanligt. Allt är som vanligt alltså. Ja, precis som vanligt. Alltså, alltså, alltså, alltså, alltså. Vanligt, vanligt, vanligt, vanligt. Jag kom just att tänka på. Vad är egentligen en IPA? Jo, det förhåller sig så här. India Pale Ale, IPA. Här är det ett övergäst öl med en hög alkoholhalt, 5% och uppåt, har en betydlig bäska och en mer eller mindre ljus till färgen. Ölet kom till i slutet av 1700-talet för att skeppas mellan England och Indien. Den höga alkoholhalten och den högre andel humle man hade i ölet hade den konserverande effekt som var nödvändig för den långa resan. Ipan blev omtyckt och kom sedan ut på den vanliga marknaden, där den blev mycket uppskattad. Jo, det är ju 17 maj då. 17 maj som det kallas i Folkman. Eller ja. I alla fall i Norge. Norrmännen säger så. Så säger de. Vad är du för relation till Norge? Norge har ju att min, min far bodde ju där eh, i en tre, fyra år mm. i Sandefjord. I Vad sa du? I Nej, han gifte ju där i, och, i mitten på och Han träffade en norsk och så gifte hon sig. Och så bodde de i Björna och så fly, hon var från Norge. Mm. Det sa jag kanske alldeles nyss. Ja. Ja. Eh, och då flyttade de till hennes hemstad då. Jo, så vi var där 97 och hälsade på. Annars har man väl. Ja, man har väl varit i Norge någon gång sådär. Mm. Men inget, inget annat speciellt. Hur var det med dig? Från att inte haft någon speciell åsikt så har jag börjat ogilla Normen. Mm. <laughs> Baserat på de här figurerna på Norge kontoret. Och det är lite orättvist, jag vet, och den är en Men de har dragit ner mitt. Eh, Norge gillande till en ganska låg nivå. Och du generaliserar den där innan. Du generaliserar ett folkslag som är många om fem miljoner. Ja, ja. Och jag brukar generalisera hela USA. Precis. Och eh, det känns lite som och det är min egen, helt min egen analys och slutsats att oljepengarna har stigit lite åt huvudet. Ja. Och det är ju en hypotetisk analys av mig. Men samtidigt så baserar min empiriska studie från men, den här tiden. Men, men kan det inte vara också att det är äh, Exakt som Göteborgare mot Ja, Jag tar gärna upp Göteborgarna ja. som, som har sin speciell humor och det ska vara så speciellt. Men det är ju som inget speciellt egentligen. Och jag har inte hört en stockholmare. De behöver inte så lika mycket som Göteborgare. Och kan det vara så med norrmännen att de måste, de måste framhävas på något sätt? För ja. att de ju, har ju alltid varit i kommer alltid vara det. Finns inget, det finns ju ingen sjö när en slår hället till exempel. För norrmännen? Ja, för norrmännen Nej, det, det kanske ligger en del i det. Att det är man, möjligt. Och att man tar. Att man tar varje chans är man mm. där och, och, och nyper Oj, en svensk, han ska vi köra lite grann med. Ja. Hade det varit en landsman kanske de inte hade gjort det Eller en äh, finn eller en dansk Vad tycker du om Nortugg-historien här? Det där äh, Fyllekörningen Fylle oh, Jag vet inte vad man ska, vad man ska säga egentligen alltså, ja. Ja, Han har ju gjort bort sig bara Och så är det, ja det, det, det, är inte, det är inte mer med det jag, jag, jag reagerar inte något speciellt mycket Inte jag heller, men det har ju varit jättemycket snack Ja, det är klart att det är fruktansvärt Och om det hade hänt någonting allvarligt Så var det var ännu hemskt så Men sån där grejer händer väl i parti, parti och minut ja. med, med hockeyspelare tycker jag <laughs> ja, men det, här är inte... det här är de på fyllan och... Ja, hit och dit Överhuvudtaget är det ju hänt Men jag, det har jag tänkt på mycket det har, På det har... fyllan, hit och dit <laughs> <laughs> det är det är Att det som jag har läst och hört om det där så är det ju liksom synpunkter på synpunkterna, så att säga. Ja. Ja. Filip och Fredrik tog men det där med ja. att Anders Södergran, som de sa, han heter ju Södergran, de sa Södergran hela sändningen nästan. Var det en sån ja. Jag hörde dem, men jag tänkte inte på det. Och de sa att Anders Södergran Hade ju sagt att det var oförlåtligt Och då började de diskutera vad som var oförlåtligt Och så vidare. Och sen skrev jag, även Alex Schulman en, en krönika i Aftonbladet Jag läste den faktiskt inte Men jag såg att han hade skrivit oförlåtligt Just det ordet och sådär Och då tänkte jag, visst Då hade Anders Södergren sagt det Och eh, det kan man väl tycka vad man vill om och sådär Men det de reagerar på är just att han har använt oflåtligt. Men men, samtidigt så kan det, jag tycka Det man väl ja, men jag menar, Samtidigt kan man ju slänga ur sig det ja. Utan att han kanske liksom har gått all in Men nu är det en Att ja, han har just ja. sagt det ordet och de idiotförklarar honom Som person ja, för precis. det Och det, det, det tycker jag är lite onyanserat Jo men det, det tyckte jag, också, jag, jag tyckte också att det var De hakar upp sig för mycket just, just på det där ja, Man kan ju använda ord som är fel Och liksom inte helt genomtänkta igen. Det är ju de också ja. Skulle man haka upp sig på det så då är det ju då är det svårt att säga någonting överhuvudtaget. Jo, till exempel nu när jag åkte hit så hörde jag lite grann på Alex Fusikes podd som kom igår. Ja. Och då pratade de om, om Malik, hette han va? Ja, som hade, ja, som hade dött. Ja. Och så gick de med till boklö och så... Att, nej men Jackson Pollock, när han kom på det här med skvätttekniken på när han målade... Mm. Att det var liksom Som att öppna, öppna en dörr han, han knäckte koden liksom Och även boklöt Och så sa ju Alex Ja det var ju som när en eh, Fosbury Flop Och så sa han sa att han, alltså, han, han hette Fosbury i förnamn? Sade han att han hette Fosbury förnamn, Ja Fosbury Flop Och han sa det två Först så han jo så kom Fosbury Flop jag tänkte, Ja ja Fosbury Flop Ja men sen så sa jag också ja så ska han förklara. Ja. Ja, för det var, det var en en en man som heter Fosbury Flop. <laughs> Jasså. Ja. Och rätta inte segern om då. Nej. Han, han kan ingenting om sport va tror jag. Nej ja, jag, jag tror det, att... det är väl sport kanske. det hur som helst. hans det Alex. Ja. Han är inte Han är över. Fosbury Flop. Vet han det för nåt? Dick. Ja. Jag googlade faktiskt det här ting Han heter han heter han heter Greg Fosbury. Ja. Men det, var, men det var det inte nej. Ja, nej men Det är väl bara att gratulera Norge helt enkelt Idag ja? Ja, ja. Och försök och skärpa er. Kom ner på jorden från er hybris ja. <laughs> det? Fäll, fäll ut, ut landningsstället och landa <laughs> Som du brukar säga Ja Ständigt återkomma till ämnet musik. På det. Och någon gång har ju blivit för mycket musik för lyssnaren uppe i Örvik. Vi blir några namn. hamnen. Jag, jag såg, var det DN som, som skrev om sommarhits? Jag. Ja, jag såg den men jag läste den jag aldrig. Nej, jag, bara genom att upptäckta att det var många, många låtar man inte kände igen där. Mm. Och ändå, det här, de mycket bara tillbaka tio år. Men nu såg jag en <går> sommar ja vilket år det var nu DJ Tune, featuring orre Mannen, med låten Bug in the Box. Ja. Ah. Har du hört den? Nej. Nej. inte jag heller. Det låter, det låter som en kanon hit. Det låter som en bra avslutningslåt. <går> Man gräva fram det. Bug the Box. Ah. jag har faktiskt aldrig, aldrig, aldrig hört sån där. Den, den. Det blir sommarens ju också. Ja, jag ser Även, Alla somrar även, även, även, även, den här, även den här sommaren ja. Sen såg jag en, en annan grej De pratade Eller det var också i, igår då. Idén så var det ett lång Stort debattage om popquiz Ja Var det två eller det tre sidor Det var ju till tydligen här ja, Exakt, det är ju där på eller, uh, The Strand. Mm. Man kunde gå in på Spellista, en spellista på Spotify mm. Som man fick uh, höra låta. Och då lite, lite syn för stod. då, då såg, man såg i titlarna på låten Så sa att det är någon annan som ska spela musiken för mig ah, okay. Så det blir lite dumt. Mm. Men då var det i alla fall Det var någon, någon röda tråd som var eh, Trollkaren för bland annat Då hade de någon låt med Toto tror jag Och det, det, var, ju, det var ju en lilla hennes lilla hund Och så var det goodbye Bay Elbrick Road Och så var det någon låt med Rainbow var det. Mm. Och ja, och det, där kunde man lite grann Sen var det någonting med, med med förkortningar eller eller såna här ord med punkter eller något som typ Åsk ungefär W.A. och så vidare. Mm. Och där kände det som inte igen någonting. Det var väl bara så här hiphop hiphop förkortningar. Töcken den hiphop. Ja, precis. Not my cup of tea. <laughs> inte min cup of tea. Om en rak översättning. Ja, och sen för, för alla som inte förstår engelska. Ja. English. English. Sen har du, så var det eh, på slutet så var det ju om eh, intro. Och då var det kanske 30 intron. Och då kände jag kände att ja, fem stycken känner man igen till namnet år 25. Nej, jag har ingen aning ens vad det är. Läste du bara? Eller? Ja, jag läste. Jag, jag, jag lyssnade ingenting. Okay. Nej, okej. Och då kanske skulle ha känt igen tio till, men du skulle aldrig veta namnet. Förmodligen. Nej, och vissa kände man igen ja. ja den här artisten har jag hört talas om men jag vet ju jag skulle inte kunna säga en låt med det. och så var, och så var det, det var någon, någon låt med Tom <coughs> McCarthy från 1970-talet. Inte inte ute någon av de hittade, men det var någon stor låt Och så ja, den lyssnade jag på på intro det känd. Nej, det här ska jag inte klara av ens heller. <coughs> så djupt jag inte grepp. Blev du igen. avskräckt från någon... Ja, jo, men det var när man såg sig så här bara sitt, för vi var ju där en gång och då var ju Grissus Grissis föreningens medlem Ronny Ronny Svensson. Ronny Svensson. var ju där. Och, och då... han är en av de här som satt och lutade sig tillbaka i stolarna. Ja, exakt. För då, då var då körde de då var lite, lite nyare musik. Och du är ganska bra på, på ny musiken. Och, och Roger har, är ju duktig mm. på det hit, hitterna där. Mm. Eh, men då var det de som var i Ronnys lag. Mm. De var väl lite äldre än oss. Dryga 50 mm. allihopa. De hade lutat sig tillbaka och, och hade armarna i kors i bröster bara. Det var ingen idé att Nej, ner. de har en liten och De släppte där. <laughs> Det fanns inte. Oh. <laughs> lite, lite, ja. inte lite, utan så kändes det där ja Jo, men så, så så kan det nog vara Men det beror på vem som gör det så här. Ibland tycker man att man kan mycket Och ibland så kan man ingenting Nej. Och det är ju det är så brett liksom. Musik är känner att jag, jag, jag, jag, jag har en jag har jättestor lucka på det här Lax och de här banden Och, och ändå är det rock Pop och rock, jaha. lax och Om du säger att man har lucka på hiphop och sådär ja, Jo men har jag, oj ja. oj Ja jag också, även om jag gillar en del Men jag kan ju inte så mycket och då är det ju hopplöst Ska vi, ska vi lämna VO då? Swinno-gänget Swin jag, jag tycker det. Vi, vi dyker upp där Och så lämnar vi VO ja. Lämnar blankt Och så går vi och dyker ja. öl. Det gör vi ändå Men att man, man går dit och så säger man så lutar vi oss tillbaka direkt Man skiter i allt Ja eller man går dit alla fyra och så säger man bara, vi lämnar VO vi innan, innan man börjar i kör. Ja. <laughs> lite kallare sändare, det kommer, det kommer att vara ett, pa, ett pass för alla. Ja. Nej, men vi, vi, vi måste dra ihop det med. med en Ja, men det blir tight ja, det blir ingenting för alltså Nej, det, det, det, det är höst Det så. fortsätter det där Men jag, jag såg ju också att eh, Det var en något gäng Men de hade vunnit eh, Tio gånger Eller någonting Och de har varit sammanlagt 30 gånger under Och de här gänget som, gängen som de följde I DN här De, de satsade på att, bli, på att bli Topp tre varje gång då det deras mål Och var det nu De kom fyra eller vad som besviket. Ja, då det var på Pet Sounds Bar mm. då Dels så var det så trångt så man fick stå ja. om man inte kom dit. Jag tror att det stödde på The Baselstrand. Ja, det är det nu. Men det stod där i artikeln att man måste vara där tidigt och sätta sig för att ja. få plats. Ja. Och sen var det så lång tid. Jag tycker det är jobbigt med det och att koncentrera sig så lång tid. Jo. Och sen, särskilt när den gången vi kom tvåa där alla drog ut och jag <laughs> fick vänta till efter midnatt. Men, men nu stod det att det, att det var färdigt. Det var färdigt vid nio Och det tycker, Jaså, jag, ja, men, det tycker jag låter jättekul Jo men det kanske var, det var förut också Men det tog så lång tid att rätta För de rättade i samma kväll ja. Och det var det jag stod och väntade på Ja precis Men, men, att, det, det var ju, men pauserna var ju För de rättade väl emellan också för mig. Ah, okay. Och pauserna var jättelånga Och det kändes som att, att Det var en liten bil ja, de med, med arrangören Så att, att nu, ska, nu ska folk inte dricka ur Har de styrt upp det så Vilket så är det perfekt är igår kväll så satt jag och kollade lite i kaffet Jag hade spelat in några avsnitt Och jag tycker det var ganska bra Men det var ett avsnitt där de, de skulle vara på Venice Beach Och göra karaktärer Ja just det, ja och det eh, jag skratta högt framför tv men om oh. då Philip skulle sätta sig på glaset där. <laughs> jag vet inte om jag var trött eller vad det var men det var fånigt roligt och Särskilt att han vill ju verkligen bli så omtyckt ja. och vill ju få de här applåderna han vill vara rolig och så gick han där och försökte trigga den där stackars männen som alltså, stod där och kollade och jag, jag, jag tänkte när jag såg det avsnittet så tänkte jag det här är ju det här är ju ihopklippt liksom det, är det Jo, eller jag har ihopglevt. Hade man själv gått förbi det, hur hade man upplevt det? Jag tror att man upplevde större i, i tv. Ja. Än, än... Då kan jag ha gjort likbilder från en helt annan grej. Alltså. Ja, jo, det, det kan man ha gjort. Och jag, jag, det, det jag tänkte på det var att det stod så mycket folk runt om. ja. Att det, det hade hade aldrig gjort hade vi inte haft kamera, så Nej. hade du inte hade vi inte varit tv-team TV det tänkte jag också runt om där och filma så hade du aldrig varit så mycket folk. för att folk lockas ju dit och de ser en TV-kamera och det här är någon inspelning eller något speciellt ja. där, så att, och, men det var även ja, det var roligt. och så var det här till och mig lite humana också det måste jag säga det två grejer där men den här stackaren som hade haft världens största armar 1985 ja, ja, eller så det? det var långt måste få på 70-talet 85 ja. kanske rå som var liksom lite försynt så här. Han svarar ju till tal men liksom lite så här. Jag att det, det var inte var liksom en tragisk. Ja, det var ju väldigt tragiskt Jo, men det var det jag menar att det var det var en human grej att ta med honom till det där gymmet och få upp på dem tavlan där och så här. Ja. Det var ju ett tragiskt livsöde väldigt äh, speciellt. Jo, men att om man nu hade världens största eh, heter det, underarmar. Överarmarna <laughs> över, Kanske under också Över-, man... över och underarmad. Om man nu hade det Men att Att så här 40 år efteråt Fortfarande mm. leva på det där på något... ja. Eller leva men att Det, det är ens, ens Kvart i, i, i rampljuset Jo så klistrar upp de där bilderna så här, Är det någon show? Nej det var Nej, liksom jag inte så. Med... Nej men det var liksom Nej, Det jag ville bara Det är ju... Konstigt och allt möjligt Men jag, tyckte, jag tycker de är rätt bra på det här Att ja, fånga upp de där karaktärerna Och var lite schyssta med dem ja. Sista programmet så såg jag ju Utan att säga för mycket Men alltså du har inte sett men, men då var det De ville få ta på någon som, som var insnöjad Och så mm -hmm. fick de ta på en, en kille som åkte runt med motorcykel Och hans bästa tid var ju den här hårdrocken Med den där pudel men det såg jag okay. det, ja. Ja, men då, det var precis det jag tänkte komma till ja, ja. Det, det här, här pudelrocksgrejen pudel Och sådana här otroligt sköna eh, ljuden ja. jo, men han <laughs> Och så var, sammanförde ja, ja, men han, han, han var avslappnad då. Men, men att där vänder För att de, de, de gick ju från det här insnöde. Mm. Insnöde person som hade snö in på, på 80-talet Ja han hade gjort det här ja, Och pratat om lämme och hit och dit Och men det vände ju därifrån när de kom hem till han och så att han hade fullt med nazistprylar hemma. Mm. Då var det ju mer än nazist mot en jude. Ja. Men han var ju inte nazist, enligt hans han kärlek. Han, han tyckte bara om, om, om sakerna. Det, det, det där vände ju hela programmet. De hade ju en idé i början, och så sen förede de ett annat spår. Nej, ja, jag vet inte. Det är ju USA frälst så jag, tycker, jag gillar ju Kalifornien. Jag tycker det är roligt att se den här programmet faktiskt. Det var det Beach? Ja, där rör du dig. Det det. Ligger ju... ja. Jo men vi var ju vid en strand där Det var finns det. ju Santa Monica Och så finns det Venice De är ju längs kusten Ja då alltså. var det Santa Monica Santa Monica åkte förbi i alla fall vet jag Jo när jag var där 98 På stranden där I mina röda badbyxor Lite här långa. Jo då upptäckte jag att Och det var väl just efter Baywatch serien där, och då såg jag att strandvakterna De hade också röda, röda likadana, likadana byxor Och det kändes ju bra fånet Kan jag säga De hade på upptäckning Samma byxor som, som, de, som vakterna Du och Hasselhoff Ja jo. Men att man hade kunnat välja vilken färg Eller vilket möns som helst Men det Jag valde det. Här. Du valde rätt jag bara fråga saker angående Hasselhoff. Du nämnde ju det i någon podd för länge sedan att du hade sett det jag tyckte det var bra. Eller det var så dåligt det var bra eller någonting. Har du D fortsatt att kolla på nej, det? Det. Jag har fortfarande inte sett nej, det här Jag har inte sett nej. någonting. Jag, jag tyckte att det var dåligt. Ja, okay. jag, kan inte tycka att, jag tror inte jag att det var bra. Nej men du tyckte det var c -värt. Eller det var någonting som... Det gjorde? Ja, det, det kanske var det för att det var så dåligt. Ja, det kanske var det, okay. jag, kom ihåg nej, det. Jag, jag, jag har inte dåligt. Nej, jag har inte sett. Jag har nej. inte förut, förut någon spåren med och det känns som att... Nej. Ja, det är ett jag Jo, eh, vi pratade tidigare om 17 maj. Eller igår var det ju... Den dagen som vi brukar åka till Liverpool egentligen. Ja. Vi, vi pratade lite grann om det igår också. Just att mm. suget infann sig ändå på något sätt. Ja, det var lite så här... Just det där... Det är så enkelt glida ner i Cavern Pub mm. mitt på dagen. Band som börjar rigga igång vid 12, Kör sitt halvtimmespass... Kanske dricker man nu. Ja, ja. ja dricker det en. Och eh, sen kommer nästa band. och Sen jag tröttar man både ja. så går man till Cavern Bar. Eller vad heter det? Om ni... riktiga Cavern ja, bar. Det, Och så är det två scener där. Så glider man omkring lite grann. Det, det är behagligt ja. tillvaro. Ja, jag, jag, jag, jag låg blabber. igår. I, igår så låg jag och eh, kollade på paddan igår kväll. och kollade ut på spelskemat. Eh, för Jeremy Band skulle spela igår okay. eh, halv sju var det svensk tid. Men det kändes. Nej, man kände. Ja, ja. Mm. Nu, nu, var vi, nu var vi i Köpenhamn och gjorde podd istället. Men, ja, men det, var var då vi, det. det var då det. Nu är det nu. Det kommer ju ja. flera. Ja, det kommer flera år. Ja, men det är lite speciellt. Det är det, är det som är grejen. Och det att det är så arrangerat som det är och så att det ligger precis till ja. det gör. Jo, det ligger det så... fantastiskt bra. Det är ungefär som att bo på stadt och så är Cavern i Övik och så är Cavern... I Örnparken. Nej, inte i Örnparken Nej. utan i, i, i parken. eller till eller bara runt hörnet? Eller Café UH eller... Ja, just, ja, och, och så det, är, rör man sig på en... Det är, när, det är närmare än uh, ungdomshemmet. Ja, okej. Okay, Halvvägen ungefär. Och så rör man sig inom den där lilla 200 m2. Kvadratmeter, ja i stort sett för att allting finns där i musik, mat, hotell. Ja. Det låter ju kanske Sanders, man kanske passa Men det, det är väldigt trivsamt och så, så kan man då då får höra gå. Då får man gå, då får gå <laughs> lite grann bit utanför. Ja, sen är det ju skitskis i hamnen och in i stan och allt det där också man, om man vill det. Ja. Nej, men det är det, det saknade man lite igen. Det, här... det, det var trevligt då. Ja. Trevligt, trevligt att vara ute och resa uppdraget. Jo, apropå Köpenhamn också så, så lyssnar jag på Köpenhamns podden faktiskt en gång. Och det är första gången jag går tillbaka och lyssnar på en podd efter sådär. Ja, det har inte jag gjort. Nej, men det, det, det var roligt. <laughs> jag vågar inte. Jo, men men det, det, jag tror det blir intressant om man kör på och så sen går man tillbaka till första och andra. Och, det här ja. och så bara lite grann och höra... Hur det lät. Och, Eller vad man har sagt om. Ja, precis. Men sen, för det blir som ett, det pratade om tidigare här veckan, för det, det blir som någon, någon slags form av, av dagbok alltså. Mm. Där man går igenom vad man har gjort och tankar och funderingar och, och My, Mycket intelligenta funderingar. Ja, jo, men det är bara, det är bara intelligenta funderingar. Ja. Och sen så man glömmer man bort också mycket. Och det, det var ju som var roligt med, med, med Köpenhamn. Mm. Med <laughs> jag men, alla, alla skämt och sådana grejer. Jag hörde att du snart ska lämna stan Orion Williams, han var medproducent till Control Ja, ah, om... med Anton Corbijn, Ja, eller om i O-Division Och nu såg jag att han ska göra en film om Morris. Morrissey Okej okay. Mm vad tror du det Ja. Indie-pop-legendalen Liv ska filmatiseras. Producenten av Williams har tidigare levererat kritikerhyllade. Control och en annan Manchester-ikonjordvistens Jan Curtis. Jag kommer nog att se det? Så jag vet inte vad jag har förväntat. Men Jan Curtis Liv är ju... Det har ju varit så mytomspundet med självmord och, mm. och, och, och hängning och, och... ja Det, det där. Bara, bara, hur, hur har du som... Jag vet, vet lite grann om jag har mycket dålig koll på han. Aha. Vad var han för intressant? eller vad var Han verkar ju vara väldigt speciell. Och är lite enstöring. Han kan bara skriva insändare till New Musical Express ganska tidigt. och så här. Med mm. skarpa formuleringar. Jag tror att han också fick börja skriva i NME. Det var In, som, innan? Ja, innan Smiths. Ja. Han var lite uddan, dyrka i James Dean. Och... Sandy Shaw och här Gamla kvinnliga Oscar Wilde, ja, Oscar Wilde. Ja. Ja, Verkar vara lite speciell Men väldigt bra på att uttrycka sig och, så. Ja. och då, egentligen vet jag inte så mycket mer Hur Smiths började var att Johnny Marr ville starta ett band Och han visste att Morrissey skrev väldigt bra Och så sökte bara upp Morrissey Enligt ja. lägen Och liksom frågade, är... vill du sjunga i mitt band? Han är karismatisk och så startar du, och då märker de att det klickar. Ja. Ja, han fick låtarna av Johnny Marr, och så la han texter ganska snabbt. Han upprepas ju mycket, Och kör ganska korta fraser. Jag gillar ju det där jättemycket. Som jag blå... gillar råd mm. ja, ja, fast skarpare. Men tänker du mer ja, med återupprepningar? Ja. ja, men mer. Ja, ska, jag genere... ska jag väga föremot så gillar jag ju sånt mer än berättande texter. Ja. Jag tycker också att de är väldigt kärnfulla ja, Nej men hur som helst vet jag inte så mycket Så det kan men, vara det intressant finns, Det finns intressant stoft ändå Ja det, är att tror jag, det tror jag Om man är intresserad av dem. Ja. Nej ja. men musikaliska filmer är alltid Ja kan vara bra ja. det inte alltid. Nej hör du Nu är det dags att gå ut i sommarsolen Ja Det är fantastiskt väder Kanske ta en Kanske <laughs> Nej, men vi, eller, eller plocka fram lådvinet Ja, men vi avslutar i alla fall med uh, DJ, DJ Chew i Fjorting mannen. Var det boxen? Här är boxen Här är boxen Ja, vi så Hej Bra, ciao Let me hear you Face in, in, in box. Face bag in box. Bag in the box. boy Bag in box. Throw boy Bag in box. Throw to the boy Bag in box. boy